звідки стало в нього стільки витривалості й спокою. Все ж казарма навчила дечому. Крепись, боєць! І Геря пішов своєю дорогою далі, через гробовище, стежкою просто на зарічку. Для Гері тепер кільце загадковостей та таємниць почало затягуватись іще тугіше. Хто цей за парубок? Що за дружба у них із старим горбанем? Як це взнать? Як зазирнуть у таємниці старої сторожки? Зараз же за оградою, при самій царині на село, геря зустрів під воду з снопами пахучої, рудостеблої молодої гречки. А за возом йшов хазяїн її. Голова сільком не заму, семен не вкритий, час від часу помахуючи батіжком. Габелок караскався дорогою на горбок, увесь вигинався, і ступав так, ніби намірився оце сьогодні продушити нас крізь землю своїм некованим копитом. Геря одразу ж пізнав Комнезама. Та й Комнезам змитикував, що цей курсант – гість у село від шефа. «Здорові будьте! З понеділком!» – порівнявся з возом і попробував здотепничать Геря. Пригода біля сторожки навіяла на нього сумний настрій. І Геря вирішив підмінити його, хоч нароблену веселість. Голова комнезаму крутну батюшком. Невідомо, чи то на конячку, чи з привітом до Гері. І собі поздоровкався. «Здорові, здорові! Що ж це вчора від вас нікого в село на збори не послідувало? А ми ждали! Ух, як ждали! Роботи було вчора маса! Знаєте, земельне діло на сході, біда! Коли не битва!» То так чортма діла. Вийшла, значить, пропозиція, щоб земельну нову громаду організувати. Ну, наша резолюція, необхідно треба, да. А куркулі криком ні. А наша комнезамія, та не їдять же тебе мухи, як у лісі. Хто за? Дивлюся, піднімає Петро, а хто проти, знову Петро підіймає. Куди ж ти, кричу, підіймаєш старцюго, за куркуля, а він до сусіди. Ході, Максиме, сказисти з такою свободою слова, сам нехай голосує. Голова почухав по жалному потилиці. Ну, ну як ти в Господа Бога діло тут зробиш, а? Геря знав, що робити діло в селі важко, а особливо земельне. На землі клином зійшлись усі інтереси селянина, і він завжди боїться тут якоїсь новини, боїться помилитись і прогадати, ризикувати для села цілком чужа і ворожа категорія. «Ну, і чим же кінчилось?» – запитав Геря незама. «Та так нічим, поки що й не кінчилось. Подіклали збори до другої неділі, коли привеземо агронома. Побачимо». «А це ви що, магазеток із собою захватили?» «Є тут газети й книжок трохи», – відповів Герія. «Це добре. От коли б уже нам швидше школу для дорослих відкрити. А то вірите, темнота безпросвітня. Може б шеф поклопотав нам букварів яких? Хоч трохи, а? Вірите, до церкви в неділю народ бреде табуном, а на сходку?» Як трохи неземельний вопрос. Той бубликом ніколи не заманиш. Темнота. От, приміром, вийшли через гробовище, а в нас через гробовище ніхто не ходить. А чому? Дуже просто. На гробовищі з города босячня буває. Ночує, вогники розводить. Так замість, щоб виловить цей елемент, його минають десятою дорогою. А босячня з гробовища – Скоро штаб свій зробить своїми селянськими копійками та одежею, вона, правда, гербує, більше в городян що потягне, то тут на гробовищі й ділить. А народ боїться, каже, вогники на гробовищі мертвякам не лежиться, а піп тут як тут уже додає, бога, каже, прогнівили, переворот вчинили одним словом під кінець Чиста контрреволюція виходить, а знаєте, хоч босячня до селянства і не ласа, а більше з городян здирає, та воно все дно одної республіки. І жаль, комнезам ще раз почухав по жалному потилиці і нокнув на габелка. Геря йшов поруч в озай мовчав. За цариною почались вже перші хатки, де не по поклоня гомоніли ціпи якось особливо зворушливо і надійно у передосінньому ранішньому повітрі. Аж на другому кінці села пропелером гула молотілка, і зовсім близько пара тіпальниць фурали коноплі. Щойно бачене гробовище, халупа між окацій, дивні мешканці-сторожки, загадкові і небезпечні. Оце село таке простеньке, працьовите і темне з однаковими майже людьми. Ці контрасти ще поглибили Гері прірву незрозумілого, нез'ясованого, якось так випадково побудованого світу. А все ще прибільшувалось тим, що він не побачив гафійки. Йому здавалось, що він про неї забув, відколи пішов от сторожки, і оце тільки тут, аж за цариною, вперше згадав. Але то тільки так здавалось. Думки про гафійку... Весь час снувались у півсвідомості Герні і навівали якийсь тривожний стан. Геря перебірав у голові і пригадував, коли вже один раз він був у такому точнісінько настрої. Ну коли? Було тоді, як і тепер, сумно і досадно, і тривожно, як перед бурею. Може, коли мати умерла? О ні, тоді було тільки сумно. Сумно, але тихо і примирено а зараз, як на війні, безнадійно і небезпечно. Ага, коли ходили курси на банду, коли за кожного куща визирала небезпека, коли вночі блукали поза кущами тіні і ж бурлялись гранатами. Було тоді тихо і спокійно в лісі, як оце зараз на селі золотої осени. Тиша перед бурею, а потім згадується – Розмугикались полохані посеред ночі корови, розкокурікались півні, розвищались свині. Зажевріло село. Ну, тут ми з вами роз'їдемось, припинив зараз замістком свого габелка сільком низам і знову почухав по жалному потилиці. Так що, мабуть, ви, товариш, ідіть просто до зборні, а я ось тільки ось кидаю снопи, як і сам явлюсь канцелярію. «Вам приказ, мабуть, такий, щоб сьогодні й назад?» «А сьогодні?» «Надвечір», – механічно відповів Геря, заклопотаний своїми думками. «То-то й воно, а нам треба буде дещо понаписувати, щоб передати вами. Може, хоч трохи букварів розстарались би нам, га? А то вірте в селі, як підрядном!» За яких чверть години Геря був уже в зборні. Село ще не зовсім справилося з возовицею. Село Порологороди бралось до молодьби. Людей у зборні було мало. Славнозвісний промовець і холостяк, секретар сільради, як князь на Древній Русі, на волості сидів за великим столом у колі трьох-чотирьох бабок і правував. Ти кажеш, мотре, у тебе чоловік помер? Правильно. З нього по закону й податку стягати нельзя, да? Питаю тебе, да? Мотря шморгнула носом і сперлась однією рукою на стіл. Робить, кажу, нікому, сама не подужаю. От що? Обратно, правильно, а чому вдруге заміж не виходиш? Мартин же мельник свата? А хай би він вам сказився, Мартин мельник. Пранців не бачила. Пранці це сифіліс. «От ти кажеш пранців, а як ти можеш говорить так, без медицини?» «Та в нього ж ніс провалений! А тобі що з носа? Молоко доїй? Чи під шкло його заводить?» Геря підійшов до стола і привітався. Секретар важно встав, протяг Гері через широкий стіл два пальці і не менш важно сів. Бабки, сполохані новим чоловіком та ще воєнним, одійшли в куток і зашептались про своє. Герія скинув ранця просто на стіл і повів натрудженими плачима. Похлопуючи рукою по товстенькому тюкові літератури, секретар вийшов із-за стола і покосив очима по кімнаті, шукаючи Геррі сісти. Але сісти було ні на чому. «Матвію! Діду! Аго! Скільки раз казав я?» Не давать ослона в холодну. На порозі стала кудлата голова шостопалого, здивованими й боязкими очима оглянула кімнату і зараз же зникла. Ціле нещастя з ним, жалівся герій секретар сільради, розбираючи тючок з літературою. Взяв оце Сторожем цього придоркуватого дідка за харчі, так не з нього роботи, а з ним роботи, як з малою дитиною. Якось забув голова на столі ключі від холодної, так він повипускав усіх арештованих. А тоді посміхається, каже, Матвій сам сидів, Матвій зна, сидіть бе, треба всім вольно, а-ха-ха, прогнав я його та й знову прийняв. Тепер він газети краде та в холодну носить, а тільки трохи зазівався, диви, вже й ось ліну холодній. Ніде прихожому чоловікові сісти. Став ось сюди, звернувся він до шостопала, що саме вносив поперед себе в кімнату невеличкого ослона. Шостопал обережно поставив на вказане місце ослона, одійшов, став із боку і тихенько й уважно почав дивитись на курсанта, а потім раптом підвів руку до голови, провів пальцями по волосі і хутко зробив два кроки вперед до гері. Здоров, солдат, подав він руку. Я тобі черемхи давав, давав насіння. Хо-хо-хо. Шостопал засміявся дрібненьким смішком і погладив герю по руці. Геря гаряче обома руками потис дідові руку, почервонів зворушений і зніяковівши, запитав: Ну, як же ви поживаєте, дідуню? Я дай солдат одну бамагу і Шостопал показав рукою на газети. Секретар сільради тут уже не витерпів і розрепетувався. «Іди собі, діду, йди, а то їй бов холодну запру. Я його часом, знаєте, замикаю в холодну, щоб не набридав. Хе-хе!» Геря насупився і, ні слова не відповівши секретареві, взяв із стола газетку і подав їй дідові. «На, беріть, дідуню!» Дід несміливо сміливо, поглядаючи на секретаря, обережно взяв газету, склав її і похабцем посунув за пазуху. «Хорош, солдат! Добрий! У солдата мендаль. Дід погладив пальцем жетона на лацкані гереної гімнастерки, виданого курсантами за добрий стріл по меті, і з тим вийшов. Нащо ви його ганяєте? запитав Геря, секретаря. Одним словом, товариш курсант, я понімаю такого чоловіка, як твар, ума в нього вже нема, і з кожним днем стає його вже менше. Я так думаю, що скоро він зовсім на бакир з'їде, і просто боюсь, щоб сіль ради не запалив. А потому, ясно, не допускаю з ним лишнього кумовства. Геррі стало противно від писаревих балачок, і до болю жалко старого, коли оце хвилину тому він ненароком зиркнув на дідові ноги, на оті маленькі почвари, шості пальці. Щось підступило Гері до горла і боляче здавило: Цей ж чоловік, думав Геря, живий чоловік, якому приділено раз тільки жити, і ось він дожива свого віку. І хіба він? І хіба хто може виправити минуле або повернути його йому назад? Ще місяць тому він говорив так, що його ніколи б не можна було признати за божевільного. Навіть учителька, оповідаючи Геррі, казала, що дід не божевільний. А зараз божевільний твар, писарів-попихач. Секретар кінчив уже розкладати газети і подавав Гері через стіл розписку в одержанні. Внизу під розпискою, кучерявою писарською рукою, стояло дописане, одержано по списку все, крім одного примірника газети більшовик, по незалежній від цієї ради причині. Секретар. Геря прочитав, і йому цей писар справді став гиднішою в світі людиною, справді нікчемною і шкідливою тварю. Коли прийде голова, вилисти... А може ще яка передача буде? Виготуйте, а я тим часом схожу до школи. Треба, сказав Геря і круто повернувшись на закаблука, з полегшенням вийшов на двір. Гері сьогодні не везло. Бувають такі дні. Власне, Геря збрехав, коли казав, що йому треба до школи. Просто хотів лишитися на самоті, відпочити і обміркувати все, що з ним сьогодні трапилось. І він справді не пішов до школи, а дорогою вздовж села подався аж за царину, куди очі вели. Тут широко розляглися жовтими їжаками стерні, пухкірі ллі порані назяп, чорніли ямами посеред ланів і веселими латочками червоніли недавно скошені гречки. Дорога повелася гадючкою кудись у далину, никла гену долині і знову вибігла ниткою на горби. Геря на обніжку. І схилився на лікоть. Думки заснувалися, як павутиння, в розтіж, в розбіж. Але довкола одного. «На що я плутався в цю історію?» – думав Геря. «Чого мені треба?» «Ех, краще б до тому поля, у пахучі хліби, у тяжку, але рідну роботу. Живи просто, проживеш сто літ, – учила мене мати. Не вигадуй», – казала вона. Але як прожити, а головне, як із серцем опоратись, як? Тягне воно мене, як п'яницю до шинку. Хочеться з кимсь говорити, з кимсь ладнати, повним життям жити. Любить. Ах, як хочеться. Може, я гафійки не полюбив ще? Не можна ж так притмом полюбить. Але, але, кого ж тоді я люблю? Я чую, що люблю. «Ух, здорово люблю! Так би взяв, притись до грудей, здавив би, що аж боліло, і сказав би «Моя!» Бродить у мені якась брага, через край переливається, проситься на світ, а виходу нема. «Гафійко, моя Гафійко, чужа дівонько, Листо восени стелиться м'яко, листо восени спис червлений». Украплюється крівлею золото. Сум восени, лист кленовий, Пливе за водою синьою, За рікою далекою повною. Журавлі восени ключами в вирі, Бабине літо павутинами до сонця, Дощ сльозами на землю. Гафійко, гафійко! Серце самітне, чайкою в грудях, Крилами об береги, квили черкає, Сумом золотим сумує. Нудьгує, плаче. Ой, Гафійко, Гафійко, серце моє стривожене, за тобою заплакане. Серце моє твоє не моє. Горять горою огні гарячі, Стелиться низом зима залізна, морозом лютим хвилі льодом молотом сковує. Зима, ой, ходила мати берегами, а сонце за її ногами батогами. Матері, мами моєї, матусі, мами. Отець мій суворий, сивий, над очицями брови похмурі. зморшки на чолі глибокі, межі на нивах далекі. Вуса на ліси звісились, море втопле краєчками. Вітер над землею дме та віє. Ой, отець мій, тато, татунько, гафійко, гафійко, чужа дівонько. Зорі в небі ночами, осами гудуть, роями, косами твоїми чорними ніч запиняється. Щиглики, щиглики, щиглики. Хлопцем ходив я по щиглики, з хлопцями ходив сільцем у батькових чоботях у леваду по щиглики. Мокрий приходив я з левади і на печі у просі гарячому спав. Сушився і мені снилися щиглики. Гафійко. Чи любиш ти щигликів? Не люби щигликів, полюби мене. Нехай день кривиться на захід, Сонце вихриться за могилами. Виходь до мене під верби на Кубань, Виходь темними вечорами, Виходь сама, обережно. Синє небо погнеться над водою коромислом, Виходь на Кубань під верби до мене. Ой, ходила дівчина бережком, Заганяла селезня батіжком. Заграй мені дударку на дуду. Дудуду. -ду Геря звівся на лікоть і протер кулаком очі. Снилось? Не снилось. Наяву? Не наяву. Голова як чавун, тяжка і гаряча. Чи не хворий я? Метнулося в голові блискавицею. Справді, все це дуже нагадує непритомність. І скільки часу пройшло? Година? Дві? Одначе вже не рано. Короткий осінній день давно звернув з половини, і сонце дивилося на землю, як з-під далекої прозорої пагутини. Ні, я таки не боєць, голосно признався Геря, підіймаючись землі винтовку. І недаром даром часто про мене каже, що якби не був я метким стрільцем, то можна було подумати, що мене хтось нарядив по-воєнному в жарти. Грубиком роти, кошелько вгробай. Йому так, щоб усі були пискаленками, щоб у роті не люди були, а машинки. Але воно виходить не так, трішечки не так. Проте треба вже йти. Піду назад обов'язково через гробовище. А не боятимусь? Ще ж рано. Може, гафіку побачу або хоч би світло в сторожці. А може, геря аж спинився від несподіваної думки. А може, і справді вдасться підкрастись і заглянути в шибку і побачити, що робиться в тій загадковій халупі. Я ж мушу взнати, що то таке, або ж я не відповідаю за свої слова. Я ж таки недаром дав слово взнати, що за таємний крик натямився сьогодні в сторожці». Я взнаю. Геля виведе на чисту воду темних молодців, що сьогодні глузували з нього, а потім нехай уже Гафійка як знає. Ге, Гафійка, чи не думав вона справді, що я за неї вішатись піду? А, дудочки, той чорний ще, може, коли уб'є її з ревнощів, так я й за те повинен відповідати. Якби не так, просто мені цікаво. Геля підходив до зборні. За думками він спочатку навіть не помітив, що діялось коло ветхого будиночка сільради. Навкруги, побравшись у боки, стоялось півдесятка селянських підлітків і реготали як могли, похитуючись і присідаючи, в той час як двоє підпарубійків заводили в оглоблі з бочонком шостопалого діда, що з усієї сили крутив головою і впирався ногами. Секретар сидів зверху на бочонку. Розмахував руками і командував «Ви його хлопці під руки, так, мій хотіт кататися, так, хе-хе-хе, кругом зборні, щоб нічого не снилось, Даєш?" Геря, побачивши на хвилину скам'янів, йому навіть прийшло в голову, що він спить, оскільки картина була дикою і неймовірною. Потім кров ударила Гері в обличчя, і ноги самохіть підхопили його, відштовхнувши хлопяків від діда, Геля враз підбіг до бачонка, що той м'ячем покотився по землі. "Ти що робиш? Сукин ти сину!" крикнув з опалу Геря і сильно струснув секретаря за груди так, що той м'ячем покотився до землі. Дітвора в миті з криком розбіглася, а з дверей зборні на галас вибіг комнезам. Без шапки і стурбований. «Що тут таке?» Пояснювати не треба було. Картина була ось тільки наочною дикою, що комнезам, не вагаючись, круто вилаявся на адресу секретаря і підняв його за груди з долівки. «Ханахтема! Ти знову за своє! Ти всі його копійки за сторожування пробиваєш і ще й знущаєшся? же, Надій до ключа, отпірай холодну, і комнезам подав шостопалові великого на мотусті ключа. Писар упірався, п'яна фізіономія смикала усами і кривила посмішку. Я вам об'ясняю серйозно, товариш комнезам, белькотів він. Ваша компетенція на селі давать пільгу, а законної власти на місцях ви не маєте і будете одвічать за самоправство по всім кодексам. Я замісник голови сільради, і, як таковой, комнезам замість продовжувати сильно дав іззаду писарів коліном. Писар вигнувся наперед і п'яним кроком покривуляв до дверей зборні. Але коло дверей холодної трапилось непорозуміння. Двері стояли замкнені. І діда стопала з ключем, де його не шукали, не могли знайти. Дід, знаєте, на цьому помішаний, щоб ніхто не сидів. І часом, як саджають кого в холодну, дід страшенно бентежиться і плаче. Був випадок, коли дід випустив усих арештованих. «Ну, щастя твоє!» – пустив комнезам писаря. «Іди додому й висипайся. А завтра, однак, ми ще поговоримо» про компетенцію. Після цього випадку Геря з комнезамом зайшли до канцелярії, де на столі лежали вже готові пакети на щот букварів і окреме запрошення у неділю для представників на земельний сход. Перекажіть же всім привіт і прошу неодмінно, щоб у неділю послідував делегат на земельні збори. А тепер я вас прошу трохи. Геря майже весь час мовчав. Як на кіно, промайнули перед ним сьогодні картина за картиною, і одна за другу дивніша і незвичайніша. Може, картин тих було не так і багато, але полишили вони глибокий слід. Навіть у скронях тукало частіше, і голова якось так плутано варила якесь каламутне варево. Хотілося узяти її в руки, здушити міцно-міцно і закричать, або впасти, заумерти. Щоб нікого не було, щоб розплутатись із усим, щоб вернутись до попереднього стану, коли ніщо тебе не мучило і не тривожило, коли програна в шашки партія була найбільшим горем за цілий день. Комнезам заохотився так, проводжаючи герю, що зайшов аж за гробовищенського ограду. Вечір краєм насупився знизу і поплів по оградах до гори. Черкали в повітрі гостряками крил кажани, і ставало холодно. Геря попрощався з комнезамом, що пересмикувався вже під полотняною сорочкою від вечірньої прохолоди, а сам подався стежкою вниз. Лишившись на одинці, Геря справді взяв межі долоні голову і міцно стись її. Ворухнувся десь глибоко всередині, безвідчитний острах перед гробовищем. Але Геря ж прогнав його. Проте й острах девчому допоміг. Голова швидше пояснішала, і Геря бадьоро посміхнувся. Що за дурниці? Розділ п'ятий. Курсант Пискаленко Махтей, герен сусіда по ліжкові, прокинувся раніше звичайного. Його розбудила блоха, звичайна людська блоха. На довгій тонких ногах, чорна і блискуча, вона примостилася спочатку десь під сорочкою, поміж піскаленкових лопаток, а далі пішла собі гулять, не питаючись, по всьому тілові. І не кусалась, ні, вона плигала і лоскотала Махтеєве тіло то тут, то там. Був момент, коли Махтей пучкою через сорочку навіть накрив її і поліз другою рукою за пазуху, щоби зловити. Але в ту саме мить, коли він почув уже межі пальців, склизьке маленьке тірце паразита, блоха вискочила і поплегала десь поміж махтевих крутих ніг, невідомо по котрій саме. Пискаленко сів на ліжкові і одвернув ковдру, далі розстебнув під штаники і закотив їх униз, впиваючись очима в свої волохаті ноги. «Ну й поросло», – похитав головою Пискаленко. Тут і жабі заховатись єде, не тощо. І о чого воно так буває? Блохи не було ні витко, ні чути. Пискаленко хотів був уже знову лягти, коли раптом заприміти в одному місці на нозі, як густа вовна ледве заворушилась, і по вершках волосіння поплуталась здорова, сита блоха. Пискаленко націлився. Він вирішив спочатку прибить блоху долонею а потім уже видобуть її звідти пальцями другої руки, і... Але... Блоха була видко з тих, що на віддаль читають чужі думки, бо тільки на Махтей поворухнувся, як вона притьмом плигнула з його волосатого волосіння просто на герене ліжко по сусідству. «Ей, бережись, геря, Блоха!» Ледве встиг крикнути Пискаленко, як сів із роззявленим ротом, і занімів. Гері на ліжкові не було. «Нема! Ге-те-те! Нема!» «Значить, підночував у котроїсь уклоні пістолет. «Це й може! треба буде, як у стану, об'яснить комротові. Хай не задається, товариш Вершомаз кубанський!» Пискаленко солодко зівнув, цвіркнув слиною крізь зуби і флегматично почав намотувати шорсткі онучі на свої круті жилуваті ноги. Коли заграли зорі, Пискаленко готовий, уже після умивання, стояв перед маленьким кругленьким дзеркальцем, що переховувалось у його засмальцьованому гаманцеві, разом із документами і фотографіями. Стояв і видушував прища на носі. Старанно і натхненно Заметушилося на ліжках курсантство, забігав днювальний Запирскали з роті водою на підлогу біральники. Закашляла, зачхала, загула голосами казарма. І почався курсантський день. Захопившись прищем, Пискаленко забув і про герю, і про свій намір заявити на кубанського віршомаза, і навіть про сніданок. Очуняв Пискаленко тільки після того, коли днювальний виріс на порозі, і гаркнув. «Пискаленко, ой чай і...» Аж до комроти! Сьогодні твоя черга в наряді. Наряд на курса не мав значення суто військового, хоч і лишався військовим терміном. Це була чисто побутова категорія. Рознести пакети, допомогти в клубі різати дошки на нову сцену. Словом бути цілий день для всіх старших на курсах за попихача. Пискаленкові не подобалась така робота. Тут треба було бути чоловіком жвавим і метким. А Пискаленко, як він казав, був капітаном з іншої палуби. Йому завжди пригадувалося, як одного разу він ходив по наряду до комгоспу. «Іди», – сказав Пискаленко візав клуба. «Іди і скажи там їм усім, що, мовляв, біля вашої пожарні стоїть даром велика бронзова статуя, вивезена вами із панського парку. Стоїть і на дощі мочиться». Так чи не дозволили б ви, товариші-комунальники, тую статую з силами кавкурсів узять і в клубі курсантським для окраси поставить? Пішов Пискаленко, і Бомашко от завклуба поніс. Але на місці виявилось, що статуя без хазяїна і нігде не заприходувана, а через те треба на неї писати заяву, і не таку, як завклуба, про позаяк та про пролетарську солідарність. А просто, видайте, мовляв, під розписку і крапка. От коли Пискаленко попопрів, йому баришня сказала написати так з доручення клубу прошу видати на мої руки ордера на статую безхазяйної богині Венери Милоської для нужд клубу. Сказала і пішла. А Пискаленко повернувся і забув. А потім довго попосидів, доки склеїв таку заяву. Склеїв, перечитав її задоволенням, посміхнувся і подав баришні. Заява говорила прошу видати з пожарної одну безхазяйственну богиню Венеру для нужд клуба. Махтей Пискаленко, регістраторка заяву перечитала, чогось довго крутила своїм гостреньким носиком, але ордера таки виписала. Пискаленко допив рештки чаю з котелка, заніс струмента в казарму і пішов до комроти мучиться. Комроти саме чистив винтовку, коли зайшов Пискаленко. Товариш Кошельков, комроти, білявий великорос, завжди серйозний і трохи похмурий, підвів на хвильку від гвинта голову, глянув на Пискаленка і знову нахилився над роботою. «Я явився в наряд!» товаришком роти, підтягся Пискаленко. «Добре. Слухай, курсанта довіреної мені роти Петра Герю послано було вчора під шефне село з літературою. Курсант Геря Петро не тільки не явився вчасно, а ще й заночував там. За невиконання наказу і порушення військової дисципліни ти, братішка, сідай на коня і їдь на зарічку і об'яви йому від мого імени». Арешт на сутки, отбери гвинта і пристав сюди до 12-ї години. Чув? Пискаленко по звичці, вицідив слухаю, крутнувся і вийшов. Це то да. мотав головою Пискаленко, виводячи свого каштана зі стайні. Засипався таки віршомаз. А жалко, їй право. Пискаленко провів кілька раз з по крутих ребрах каштана, помусляв трохи щіткою під черево, і на спину наклав сідло. Йому хотілося, хоч і з ким-небудь, поділитись новиною про герю, але жодного курсанта вже не було на подвір'ї. Всі з кінь ми манежили по той бік пустиря, на великому втрамбованому плаці. Трохи роздосадуваний цим, Пискаленко виїхав за ворота. Коним їхати через гробовище не можна було, і тому Пискаленко поїхав на місток та луками. Низенький товстенький Пискаленків каштан жваво потрусив луговою дорогою, збиваючи легеньку куряву. Уже верби над ровами поприжовкли, лука пострупилась копичками викошеної отави, і десь у березі пастухи розіклали великий вогонь, пекти в прискові, в гарячому попелі з жаром крадену картоплю. взяля манячила за річка береговими городами, скіртами хліба на токах, голубими димками над покрівлями, рямцями прижоклий дерев і холоднуватим небом. Лукою осіння земля звеніла під копитом, бігли назад коп'яки сіна, а назустріч вихожало за царених село. Вихожало воно поволі і поважно. Спочатку вибігли перші хатки, Дівчатка в біленькій сорочечках, підперезані червоними крайками стиглої калини, зап'яті жовтавими хустками покрівель і з темними очицями вікон. За хатками повихожали вулиці, поважні хазяйки в чорних запасках огорош, у зелених очіпках садків, сіпками журавлів над криницями, чи то до череди, чи в ярмарок, а за ними вигналася нарешті і стара бабуся церква, на старості літи зовсім здуріла, уткнула в самісіньке тім'я золотого хреста, начепила на мисто з маків бань, розіп'яла руки хрестом, розчепірила ноги у жовтих чоботях папертів і дивиться на схід сонця запалими очицями дзвіниці, молиться. На містку Пискаленко трохи припинив каштана і задивився. Внизу високо підтикані молодиці. Тягали з води коноплі, гуси стайками бродили по береговищу, а молоді гусаки герготіли басками до поважних і байдужих гусинь. Ех, і село, їдять тебе мухи. Тоже хороша, як для кого штука. Оце тепер храми. Баранів ріжуть, капусту шаткують. Здовби тобі, став, як статуй. Спересердя смикнув Пискаленко каштана за поводи, коли той раптом спинився і собі почав задивлятися на воду. І ще не напився, животне!» Пискаленко провів за каблуками по конячих ребрах і рисью вибіг від містка на горбок в осередок села із сільрадою, кооперативом, школою, церквою на першому плані. «Тррррр!» – спинив Пискаленко коня коло ганку сільради і, не кваплючись, виліз із сідла. «Скажіть!» – звернувся він до діда Шостопала, що висунув наголоси з із дверей свою кудлату велику голову. «Скажіть, де знаходиться, чи не знаєте, курсант, що приніс вам учора з курсів літературу? Петро Геря по фамілії, а?» Дід замість відповіди раптом замахав на Пискаленка руками, крикнув щось незрозуміле, і зник за дверима. Причинний чи що? Просто і в двері заходить страшно, думав про себе Пискаленко, прив'язуючи коня. Шостопал одразу ж, як видно, повідомив у сільраді про приїзд гостя, бо за кілька хвиль із сіней сільради вже виходив на ганок голова Комнезаму. А, милости просимо, привітався він. Це то шефи, щодень то зв'язок, Може, вже на щот букварів вісточку, яку привезли? Просив я вчора здорово вашого товариша. «Скажіть!» – перебив Пискаленко комнезама. «Що це загостився у вас наш курсант Петро Геря, що приносив учора вам газети? Чи не відпустили б ви його вже нам, га?» Пожартував, привітавшись до комнезама Пискаленко. Обличчя комнезама насупилось. «Як то загостився!» Але потім він раптом посміхнувся і отказав Пискаленкові. «Хе-хе-хе! Пожартувати воно часом не шкодить. Ну, то заходьте до хати та розкажіть, як воно там у вас. Ми ж тепер на манєр, якби родичі, да?» Пискаленко вирішив, що Комнезам не зрозумів його. «Я, бачите, питаю, товариш Комнезам?» – озвався він знову. «Про вчорашнього курсанта нашого». Що газети вам приносив? Та де він? Мені його дуже треба по службі. Приказ є. Комнезам насупився ще дужче. Та що ви бавитесь, чи серйозно? запитав він Пискаленка. Чого це я маю бавитись, товаришком незам? Серйозно. Об'ясніть мені тільки де він, а я вже сам за ним проїдусь. Очі в комнезама поволі стали великі. З усього він бачив що курсант не жартує. «Як-то де?» скрикнув комнезам. «Та він же ще вчора пішов назад на курси. І сам я ще й проводив його аж за Гробовийського граду. Як-то де?» Пискаленкові ця звістка забила голову. Він бачив, що комнезам непокоїться, супиться, що йому ця розмова видається навіть жартами, що у комнезама виросли очі. «Безумовно!» Комнезам не жартує. Товариш комнезам, а офіціяльно ви проводили нашого курсанта Петра Герю за ограду вчорашнім днем, що, значить, офіціяльно було, що в селі його нема. Кажу ж вам руським язиком, офіційно. Пискаленко далі вже не слухав комнезама, як тільки міг, швидко він ускочив у сідло і садонув каштана за каблуками під ребра, коньок зірвався. І поніс. Пискаленко чув тільки, як іззаду ще шарпнулося повітряком незамове. А хіба що? Пригнувся до гриви і на бігу закляк. Звигона горбок м'ячем скотив їх до містка, а за хвилю місток проскочив мимо. Позбігались вулиці, заметушились, загомоніли, розбіглись, повтікали. Натомість роззявилась бездонним ротом царина, і звідти вилетіли луки набрижились порозростались на луках копички верби, наморщились рови і розгладились вискочив пустир потанцював дико, глянув останнє і провалився нарешті вип'ялось, хітнулось подвір'я на кавкурсах і впало, лягло лежить подвір'я а Пискаленко біжить по ньому не своїми ногами, просто до першого корпусу, прибіг і до комроти Став перед ним, витягся. Комроти глянув на Пискаленка і вмить зрозумів, що трапило щось незвичайне, якась подія. «Кажи, тільки швидше, не мимри!» Озвався він до Пискаленка. «Нема в селі Гері, совершенно нема. Ще вчора ввечері пішов і сам Комнезам офіціяльно провів його аж за Гробовийського граду. І ось його й на курсах нема. Пискаленко понизив голос до шепоту. «Тут я думаю, що не обійшлось без християнського бандитизму». «Не твоє діло», – раптом визвірився на Пискаленка комрути кошельков. «Більше нічого не знаєш?» «Більше нічого, незвісно. Летів як пуля. Каштан стоїть увесь мокрий», – закінчив Пискаленко. Комроти Кошельков сидів зовні зовсім спокійний, тільки замислений. «Заведи коня і йди сам у розпорядження за клуба, сказав він Пискаленкові. Устав і пройшовся по кімнаті. Потім пройшовся ще раз. Уже й Пискаленка не було, а Комроти все ходив по кімнаті. І чим далі, тим швидше-швидше. Думав. «Що я скажу на чкурсів? Де він?» Хоч би ще не з моєї роти, а то як на зло. Може почекати його день, не здіймати доки що бучий. Може він з'явиться? Але навряд. Ну де б він міг бути? Не дезертував же. Одначе треба щось робить. Товариш Кошельков стояв у кутку в нерішучості, кусаючи кінці своєї русої, ріденької борідки, Нарешті рішучим рухом, на щось наважившись, він вийшов. Звістка, принесена кошельковим, страшно схвилювала начкурсів. Йому згадались недавні часи отаманщини і стовбового бандитизму, коли з-за кожного куща, з кожного рова визирала небезпека, коли знімали окремих комуністів і навіть поодиноких червоноармійців, тероризували життя цілих районів повітів і навіть губерень. Думка, висловлена Пискаленком через Кошелькова, влучно потрапила в голову начкурсів і тепер вібрувала там. Це бандитська справа, ясно. Не подобалося зарічанським куркулям те, що курси взяли шефство над селом. Носять книжки, втручаються в земельні справи, ну і вирішили надолужить терором. Але начкурсів – не докінчивши своєї думки, наказав Кошелькову негайно післати до політкома і запрохати його сюди на раду. Кошельков сам пішов до політкома. Пискаленко в цей час теж не гуляв. Якраз після манежі повернулися на обіду казарми курсанти і обступили Махтея тісним живим колом так, що йому навіть довелося стати на табуретку, щоб зручніше було оповідати – з вуз до вуз передавалась, ходила, розходилась по курсах. Страшна новина. Невідомо, де, зник Геря. Вийшов надвечір в зарічки, пішов через гробовище, а до курсів не дійшов. Пропав. З догадками-балачкам не було кінця. Проте єдина здогадка панувала над усіма. Бандити! Знайшовся, щоправда, один такий, що натякнув навіть на привиди і переляки. Але його мить затюкали засміяли, хоч і в його словах знайшли крихту розумного – це, щоб обшукати гробовище. «Так-то воно так, але коли обшукаєш, ну і знайдеш», – промовив молодий курсант кулеметної команди і, не зітхнув. Кожен в цю хвилю подумав про себе, про те, що замість Гері могла припасти йому ця доля, і що в майбутньому… Ніхто не загартований від цього. За півгодини після розмову в казармі і візити Кошелькова до начкурсів він уже дістав накази від військової наради вивести на гробовище роту і ретельно обшукати його з усіх кінців, і через кожні 15 хвилин повідомляти через вістового про найдрібніші подробиці розшуку. Рота з Кошельковим о 12 годині вийшла на гробовище, а в кімнаті Начкурсів на нараді Обмірковувались можливі заходи. Кожні 15 хвилин прилітав от Кошелькова Вістовий, але кожних 15 хвилин він нічого нового не приносив, і нарада протривала більше години в одному напруженому чеканні. Наприкінці і начкурсів, і політком зійшлись на одній ще Пискаленком висловленій думці, що коли Геря не дезертував, що майже неприпустиме. То очевидячки, тут іде справа про традиційну бандитську улюблену вихватку. Правда, ось уже більше року, як в цілому районі, крім карного бандитизму, про інший немає чутки. Але Куркулів, як осине гніздо, роздратував, як видко, земустрій, що йому так дружньо допомагали курси. Роздратував і викликав сліпу, безсилу, але як завжди жорстоку і дику помсту. Проте, коли кошелько вернувся з розшуку і став перед начкурсів і політкомом, очі обох прикипіли до нього, але й Кошельков не приніс більше того, що вже було відомо. Гробовище обшукали, рота ланкою пройшла знизу до гори і назад, обдивили склеп, обшарили кущі, облазили рови. І нігде нічого, ніяких слідів. Викликали Гробовщика. Він показав усі закамарки на гробовищі, дупла в деревах, провалені могили. Нігде ніяких слідів. Політком попросив Кошелькова інших вийти з кімнати, і вони лишилися тільки вдвох із начкурсів. «Ну, що ти з приводу всього цього думаєш?» – запитав політком начкурсів. Начкурсів у відповідь забарабанив у задумі пальцями по столу. «Я думаю?» Заговорив він після мовчанки, що кінців цієї події треба шукати на Зарічці. Нема ніяких підстав думати, щоб Геря дезертував. Коли б його ограбили й убили десь по дорозі, то досі вже знайшли б. Я гадаю, що єдиний правильний шлях це їхати на Зарічку, скликати сход і брати заложників, ждать, доки час вияснить. Це значить складати зброю і дати бандитам якщо вони тут при чому, козира в руки і певну оттяжку. Передавати справу цивільним органам, міліції розшуку – це значить затягувати її і викликати незадоволення серед курсантської маси. Я певен, що на курсах зараз настрій ніяк не кращий, якби Геря умер і його поховали. Ось моя думка, закінчив нач курсів. А що, як ми помилимось? Взяти заложників не штука? Але це дуже відповідальний, рішучий крок. Він може потягти за собою незадоволення селянства, наштрикати село проти нас, особливо, коли цей крок не дасть результатів. Він не може не дати результатів, бо де ж міг подітись курсант? Як по-твоєму? Не крізь землю ж він провалився. Я глибоко переконаний, що це робота зарічанських куркулів терористичний акт проти шевства. Проти втручання курсів у зарічанські земельні спори, проти підтримки зарічанського колективу і заходів до виділення незаможників у нову земельну громаду. Одним словом, куркулі лякають, і ми, щоб зберегти свій воєнний авторитет, не можемо і не мусимо вчинить у даному разі або двозначно, або стати в якусь там офіційну позу вичікування. Куркулі будуть тільки руки потирать. Від задоволення, а незаможник звіриться в нас. А я думаю, що наше шефство над Зарічкою, про яке ти тільки що згадував, якраз і є найбільшим аргументом проти твого плану. Ти уявляєш, що скаже дядько, коли ми заберемо заложників, а серед них частково й середняка. Його сусідний заможник, запевняю тебе, скаже, «На тому тільки тижні змичку зробили, а вже диви». І смикають. І од нашого шефства лишаться ріжки та ніжки. Село буде дивитися на нас вовком. Ось чого я боюсь, – задумався політком. Але знову ж подумай, Ремера, і так. Яке самопочуття буде серед курсантів? Куди вона годиться, воєнна влада, – скаже навіть той самий селянин, коли вона направо і наліво дозволяє безкарно розкидатись людьми? Той же сам твій сусіда, незаможник, скаже, ану його к чорту йти в армію. Коли тебе десь прихлопнуть, то ніхто й пальцем не поворухне, щоб найти винного, потягти його до права, захистити інших. Одним словом, я стою на своєму. А раз, ми зробимо по-твоєму. Ти мене переконав в основному, але з умовою, що жодних репресій на селі не буде, що курсанти триматимуть себе. «Як? Як? Святі! Ти розумієш, про що я говорю?» «Ха-ха-ха! Я завжди тебе розумію! Ти все думаєш, що як три роки тому! Ех, братішка, не вернеться!» Начкурсів устав і пройшовся по кімнаті. «Значить, не гаючись виїздимо! Я думаю, що досить буде з нами одної роти, та ще візьмемо кошелькова!» Політком кивнув головою і вийшов із кімнати, а Начкурсів підійшов до телефона і взявся за рурку. Через годину, коли виїздили з воріт, Ремер глянув на годинника і сказав Начкурсів. «А чи встигнемо? Зараз пів на другу. У дві хай ми будемо там. Півгодини, вважай, піде на нараду і погодження з місцевою владою. Та щоб скликати сход, хоч би годину на п'яту». Чи встигнемо за вечір, щоб не лишатись хоч на ніч? Встигнемо, бачитимуть, що приїхали. А крім того, розійшлемо своїх верхівців по куткам. Задзвонить дзвін дзвіниці. Село невелике, зберуться швидко, аби тільки не даром. Чкурсі пришпорив коня, а за ними весь загін, вибіг на пустирі жвавою рисю. Розділ шостий над курсів мав рацію. Не встиг за гінщі і містка переїхати, як на зустрічі у йому висипала спочатку дітвора, а за нею доросле селянство. Довгі хвісти ззаду, хвостиками поп'явся на боки і потягся за кавалеристами, наче вечірня тінь за возом. Ніхто й гадки не мав, за чим приїхали курсанти на село. Нікомою мисль не спадало, що кожен курсант Оглядаючи стрічного дядька, шукав уже в ньому бандита. Село, як і раніше, зустрічало курсантів радісно і весело. Комнезам, коли до нього прибіг хлопчик і сказав, що на мосту шехви навіть послав десятко по оркестру. Не доїжджаючи сільради, загін спинився на вигоні і зліз із коней. Його зараз же почали обступати діти й селянство. Але чемно і стримано, Кошелько попередив цікавих, що рота на поготові. А відтак розмовляти курсантам не вільно, отже й підходити до них ближче ні для чого. Лишивши роту на Кошелькові, начкурсів із політкомом у двох одігали до сільради. За півгодини довкола сільради вже штовхався натовп. Для тих, хто не прибув, було наказано вдарити в дзвона і як можна швидше – зібрати громаду. Дзвін надвечір прокотився по селу глухо. Отаку пору, звичайно, дзвонили тільки до вечерні, та й то під свято, або переднедільний день. Дзвін бив тричі підряд, і після павзи знову тричі підряд, а потім знову й знову. Село не звикло, щоб проти ночі громаду скликати, та ще й під будень. Не звикло, і тому сусід-сусіди питав, чи не чули, бува, нащо дзвонять, чи не на землю знов? Ні, на землю ж у неділю загадано, а це не знаю. Скажіть ви мені, то я вам скажу. Підем, чи що, послухаємо? Та підем, хоч і не в пору властя наша заходилася, ой не впору. Хто ж таки проти будня, проти ночі клепле? Бев, бев, бев. Ану, приспішімо, сусідо. Бо клепле от здорово. Доки збирало селянство, вечір устиг нависнути над селом низько. Спокійний холоднувати осінній вечір. Гурт молодий, як вийшов на вулицю з гармонією з бубном, так і на сходку прибрів, але коло самої сільради раптом замовк. Звідусільна гурт зашикали, затюкали, так, ніби той гурт п'яний з музиками. Замість весілля шолевкався на похорон і викомарював там весільної. Весела компанія спинилася ні в сих, ні в тих. Гармоній ще й двічі розтяг свою гармонію, пройшовся на по поладах і пустив гармонію з рук на ремінь. «Що таке?» – допитував він дядька, що стояв поруч і тяг люльку. Але дідок у відповідь тільки ще голосніше засопів люлькою і таємничо похитав головою. Власне, ніхто не міг би відповісти гармоністові, що таке. Багатоголовий натовп тільки якимось спільним чуттям чув недобре. Але що воно? Не знав. Говорилося пошепки, і вся велика громада приглушено гула, як вулик бджіл надвечір після багатого взятку. Вікна всій раді горіли. Там кінчалась нарада представників сільської влади і комнезаму разом із політкомом і начкурсів. Сумна була ця нарада вона нагадувала двох чесних людей, що зустрілися над краденою касою, і кожен думав не про те, що другий украв, а про те, чи не думав той другий, що він украв. Представники за річки говорили за село, доводили, що й куркулів на селі таких нема, що подважилися на подібний вчинок. Але відповідь чули від кавкурсів тільки одну – «Де ж тоді міг подітися курсант?» Питання мало на двох кінцях по вузлові, і жоден з них не розв'язувався. Нарешті, коли справа наблизилась до ділових пропозицій, вустами Комнезама село висловилося так. «Одно слово по случаю піскуватої землі – зарічка наша, хоч і небагата й темна – Ну, податок виконує, товариші, справно. Ніякого такого бандитизму, хіба що тільки Кендюх Миколка торік звалтував Гордієву Христю в Цегельні. За всю революцію на селі не приключалось. І все селянство дуже навіть дякує совітську власть за те, що допомогла вона вигнати нечених байстряти з двору і приділила панську землю нам, а покої передала під школу. За це все від усіх зарічан щиро дякую. Але ось із курсантом може вийти обопільна злоба, серйозно кажу. Тепер же на що з землі? Настоящих таких куркулів на зарічці нема. А як і є два-три, то вони звиняйте, походжають, як кабана.